hicho kwepo ni miti ambao sema inaweza kufamika mapema kwamba ina ina kiini kikubwa. Unapojamtu unavyovuna sio kila sio kila pati ya mti inafaa kwa Kile kiini cha ndani cha mti ambacho kinatumika kina sana kambayo. kwa bao. Kwa mminga na mkongo ni miti ambayo ina viini vikubwa ambayo unaweza katoa mbao nyingi lakini pia ni miti ambayo ina ngumu sana. Yaani kama hata unaweza search and finish ambayo inakuwa imara kulinganisha na miti mingine mm. ambayo kwa kipindi hicho sasa ilikuwa ijazoeleka. Hapo unaanisha wakipindi hicho, kwa mm -hmm. maana kwamba sasa hivi kuna miti hizo hizo kama hizo za mninga ni basi kwa sababu pia ijazoeleka kwenye soko. Lakini pia kuna miti namna ile ambayo inaweza ikaa ifanye kazi sawa tu na mninga. Hizo ndo sifa kubwa sana za mninga na mkongo.